Asalamu sure. alaykum whenever... wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd. Naendelea na halaka yetu usul fiqh. Ah, halaka ile ya kwanza tulizongumza tukakamilisha qiyas. Tukazungumzia kuhusu sehemu ya qiyas ambayo ni ila ndio tukasema illa ni ila, ni ipe illa ni ile ambayo imenukuliwa na sharia wala si ile inayotumiwa na akili japo kunao wanaoruhusu ila ya kiakili uh, wakiwemo uh, madhhabi ya Abu Hanifa tukasema, las, ya sawa ni kwamba illa ni illa ambayo ilodokezwa na na sharia kwa sababu illa Ndiyo dalili sasa ikiwa dalili ile chimbuko lake ni akili itakuwa hatufati wahi bali tunafuata akili ambayo hairuhusi katika katika Uislamu pekee wasema ila ya kiakili haiwezi kwa sababu kiwafia kwa sababu hatuwezi kudiriki dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala hatuwezi kujua Allah hapa atakadhi vipi na hapa ataki hat -hat hataki vipi so ukisitujaribu kufananisha vitu kwa sema kwa kujea hivi basi hapa lazima atataka hivi tutakuwa tumekosea kwani twaona katika fiqh kwamba vitu viwili vya kufanana vina hukumu tofauti na vitu viwili visivyofanana vikawa na hukumu sawa kama ilivyo maji na, u, na na mchanga katika udhu na mikojo ya mtoto wa kiume na mikojo ya, ya mtoto wa kike tukasema kwamba kunao vitu ambavyo haviingia illa nasema illa yapatikana katika asli kisha ukaifananisha na kwa sababu ila ni moja sasa katika asli kuna vitu ambavyo asli havina illa na vipi vyakula, mavazi, kia ibada na akhlak kwa Pas ma sababu mambo haya hayatarajiwi chochote katika dunia yote watekeleza kwa ajili ya nani ya kesho Ya kesho akhira vile vile zikasema akhlak Akhlak ni maadili ambayo hukumu zimekuja kutuambia za kufanya na za ambazo tusifanye sasa so, tuchukue akhlaq kwamba tumewabidi sisi tuseme ukweli kwa maana ukweli ni mzuri bali ndio ukweli kwa sababu gani Allah subhanahu wa ta'ala tuseme ukweli kwa sababu tikisema ukweli kwa sababu ya ukweli ni mzuri na ya, ya ukweli kwa sababu ni mzuri kuna mahali ambapo sheria imeturuhusu tufanye nini? ehhe kudanganya eh tukapafanua masuala pia kudanganya kwa sababu ni milango ambao wengine hupenda usikia sheria meruhusu kudanganya eh <laughs> kwa sababu uh, tunaambiwa kwamba taruhusiwa kudanganya katika mambo matatu kuleta sulhu baina ya watu wawili katika vita tutaweza vita ni nini ni kudanganya na vile katika mume kumdanganya nani kumdanganya kumdanganya mkewe lakini tukasema ila mke kumdanganya mkewe disifunguke ni liko ilikowazi li, li sana kwa sababu a, si mas'ala ambayo ni haki ya mke. Sawa si faiz. Allah sema, ni. Allah subhanahu wa ta'ala asem, wala hunna mithlu mithlu la, alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Kwa baba wana, wana haki kwa wame zao kama vile wanaume walivyona haki kwa nani kwa wake zao. Kwa hivyo ni haki abu Allah الله سبحانه وتعالى alifanya nini? Ame amewapo. Kwa hivyo huwezi kuadanganya katika katika haki hizo. Miongoni mao ni nini? Ni ni vyakula So huwezi kusema uh, yaweza jevengo vezua pengine wako amekuagizia chakula ehhe labda amekuagizia nini kuku eh siku hizi hataki kuku siku ya daga pizza. Anakuagiza <laughs> pizza. Lakini <laughs> kidogo mfuko wako hau nini au ruto ama chipiti masala. <laughs> sote na tununua chipsi pleni kidogo ni raisi unama bwana mpenzi wangu ninatamani na mimi kula chipsi leo <laughs> ehhe lakini chipsi masala zinifai ni mahali saangaona so, tununue <laughs> chipsi plain angalau tuweza kufanya nini kula kula pamoja lakini umwambii kama umemdanganya kihakika kwa sababu wewe wewe wewe chipsi masala si kwa sababu ya kutaka kula chipsi plain ni kwa sababu una una uwezo lakini sio ankutuma mkate eh na unaoweza kumnunulia ficha hunae uh, kula tu wewe لو <laughs> simnunulie tu kama atakufa ah uh, sima hayo ile ni haki yake na mtuso sana katika haya uh, tulida akatuisia katika busuni nani wanawake pale aliposema fatat kunuha fi nisae nchene Mwenyezi Mungu kwa, kwa, kwa, kwa nani kupitia nani wanawake fa innakum akhtumuhunna biamanatillahi nyinyi mume wachukuea mume wachukua wao wa wa kwa nini kwa amana ya Allah subhanahu wa ta'ala wastahlaltum furujahunna bikalimatillahi na mukhalalishiwa tupuzao kwa neno la nani na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ndio alio aliyosema tu wewe nataka wewe kimchukua ile mwanamtu Allah amesema kisha wende umtese itakuwa wewe umeenda kinyume na nani umechukua advantage ya maneno ya Allah subhana wa ta'ala kisha ukaenda ukamtesa mwisho unasema akasema ah uh, kuma juu yao juu ya mwanamume wala hunna riskhunna wa, wa kiswatuhunna bilma'ruf ni kwa mwanamume kumlisha na kumvisha kwa ustawi mwanamke. So ile ni haki yake na uwezi katika haki kama ile kufanya nini? Kudanganya. So hapo itakuwa ni haramu kudanganya. Itakuwa haifai. Lakini ya nyinginearuhusiwa. So tutakuwa hatudanganyi kwa, kwa sababu Allah Subhanahu wa taala amekataza na tutakuwa twadanganya kwa, kwa sababu Allah Subhanahu wa taala amefanya nini? Amee, ametuamrisha tudanganye masuala mahali kama katika vita na kadhalika. Kisha tukaingia katika machimbuko ambayo hayakukubaliwa na maula wote tukaanza na ijma gani ijma sawaba imekubaliwanwa ijma au ni kibuko ambalo limekubalianwa na nani maula wote tukasema hata wale waliokataa miongoni mongi na nani wale walokataa ijima ijma hata walokatia kiyas zile machimbuko manne yamekubaliana na nani? Maula wote. Ambwikiwa ni nini? Qurani, Sunna, Ijma'u usahaba na Qiyas. Hata kama kiyas tukasema kuna kunao baadhi walifanya nini? Walioikataa miongoni mao ni nani? Mashia na dhahiri lakini kimisingi walikubali. Sasa tukasema wali walikubaliana na maula wote. Lakini sasa tukazungumza ile machimbuko ambayo hayakukubaliana na nani? na kila ulama. miongoni mwao la kwanza tukasema ni chimuko gani ijma ijma wal ijma ya watu tukasema ijma ya watu hai, haiwezi kukubalikanwa kwa sababu zile dalili walizozitoa wa mwanzo ni dhanni na katika masuala ya adilla sharaiya ya ya sharia ni lazima dalili inayo ruhusu kuchukua iwe ni dalili gani kati e, katika kudhubutu na katika maana kati kati na kati dalala ambapo katika zile dalili walizozitoa zikawa ni nini midhani isitoshe wapi ya kwamba ijmaul umma makubaliano ya umma haiwezi kufanya nini chimbuko la sharia ni kuwa haziwezekani kukusanya umamzima wakubaliane juu nini suala moja kwa sababu ijmaa kwa maana ni nini makubaliano ya kwa pamoja wala si nini e, si balaa si jabhuri si, si haisemi hayu, majority ijmaa si majority ijmaa ni watu wote wamekubali so vitama ijma wa l umma ni kwamba watu umma wa wote wamefanya nini? Wamekubali jua jambo moja ambalo hilo hiyo haiwezekani. Pili jumla wa Waislamu leo ni nani? Ni ami. Ni watu wasiojua eh? Mujtahidin au ukiangalia maamu walioko na maami walioko watu gani ni wako wengi? Maami wako wengi sasa vipi uchukue watu wasiojua wafanye kwa nini wao chimbuko la sharia ni kwa sababu hizi ndipo wengine wakasema basi ijma ul umma hakuna ina matatizo kikweli basi tutafuta ijimaa nyingine ya umma lakini si umma wote Ndi wakagumbua ijmaul ulama ijma ya baadhi ya umma lakini watu wa gani hawa watu wa maulama asababu ijmaul ulama hakuna dalili yoyote katika sheria si qat'i wala si dhanni inawaashiria kwa ijmaul mujtahidina ni nini chimbuko la sheria ni tu watu kufikiria wakati basi kama ijma umma haiwezekani basi tu badi, badala yake ije nini ije nini ijma ul ulama ama ijma ul mujahidi ya wasomi lakini hakuna dalili yoyote si kat si kat wala ashiria kuwa, kuwa ijma ya wasomi ijma ul ulama ni nini ni chimbuko la na sharia Hakika ya pili huwa haiwezi jimaulul um jimaul kuwa ni la sharia ni kuwa mujtahidina kama ulamaa wao hufanya nini ijtihad na wakatishana kunao mujtahidina wengine wanajua ni ni, ni, ni, ni mujtahid mutlaq yeye amezafanya ijtihadi katika jumla ya sharia swala loloto kimpa atafanya nini ye eh? atafanya ijtihadi kunao mujtahidi na wengine ni nani e hasa maala yeye atafanya ijtihadi wa swala moja so ina maana mambo mengine hafanyi nini hafanyi hayajui sasa vile vile ukijumlisha fi maana wote kuna wengine wajua na wengine hawajui kuna reality wengine hawaielewi kuna wengine waielewa. Sasa ukasema ijma'ul ulama ni Uta utakusanya watu ambao kihakika wafanye nini? Hawajui. Na ukafanya kwamba shimbuko makubaliano yao ni nini? Ni chimbuko ambao itakuwa ni makosa. Tatu. ukasema sema mujtahid nini? Ijtihad. Na ijtihad ni kujitahidi. Eh? Jua jitihadi zakaelefanya kuna uwezekano wa nini wa kupata ama kukosa So sema kwa watu ambao wana uwezo wa kukosa kukubaliana kwao ni nini chimbuko la sheria ni sana kusema watu wakikosa uwezekano watu kukosa ama makosa ni chimbuko la sheria Kwa sababu, hakuna shaka kwamba mujitahid hakuna mujtahid yoyote aliyojitangaza na kusema kwamba yeye ni 100% right Wote wana sema hii ni nini ijiti yangu na madhaniyo kwamba niko sawa kwa uwezekana wa kuwa nimekosa so ukisema kwamba watu ambao wanaweza kukosa Wakusanye useme kwamba makubaliano yao huenda pigine makubaliano yale ya nini ya makosa kwa ni nini hapo ni chimbuko la sharia itakuwa ni ni makosa nne kwa su so ijma ulama ululama ama ijmal ijmaul mujtahidina kitu ambacho hakiwezekani kwa wao kwa ni chimbuko la sharia ni kwa ni nani atasema ni nani mujtahid <laughs> salazito hile eh safiki nani atasema fulani ni mujtahid Ndiyo tuseme hawa tushachagua ni nani Mujtahidina toaona leo wanaosoma mahad za za Saudiia institute na madaris ya saudia hawachukui wanaosoma adhar kwa ni nani Wasomi sio kwa sema kwamba hawa ilmu yao haifiki ilmu kwa lile lao la kitala daraja yao hailingani na daraja ya salaf so hawa si mujtahidina sasa mujtahidi ni nani na hao azhar nao watakwambia kwamba wao ndio nani ahlu sunna na wale salafi si nani si, waljama, si so ni nani atatuambia ni nani mujtahid ili tuweze kuakusanya na kuwakubali kukubali kwa makubaliano yao ni nini cimbuko la sharia taona hii katika hii suala la kwamba ni nani mujtahid na nani si mujtahid haikuanza tu leo nilikuwa tangu kitambo ndio taona mujtahid kama ibn Hazm adh ni mujtahidi mkubwa na ma na wengine Wazama zake wakamchukulia kwamba ni Mujtahidi mkubwa lakini Ibn al-Arabi akamchukulia Ibn Hazim al kama kama mtoto aliyojisomesha kazi yake ni kukejeli maulama. <laughs> eh? Kwa hivyo adahapo Ibn al-Arabi hakumchukulia Ibn Hazim kama nani? Kama mujtahid, kama ulama ehhe so utaweza kujua yupi ni mujtahid, UPC. Si so, kwa zama wakati za zamani Ibn Hazm akajulikana kama nani? Mujtahid. Lakini baada Ibn al akasema huyu si mujtahid bali ni kijana amejisomesha mwenyewe, lazim nifanya nini? Kukejeni tu maulama. Ma vile vile kama nilivyosema Imam Shirazi katika kitabu chake kwamba ijma wa sahihi ni lazima maulama wote wa zama moja wakubaliane kwa ujumla si majority bali wote wakubaliane leo toona ni masala gani amba maula wote wamekubaliana juu yake kihakika hakuna isipokuwa tu masala gani ya kiakida kati ya katia, tambo pia hapo utapata kuna nini ndani yake mizozo kiasi masala ya yakifikie so hain wala haiwezekani kuwa ijmaul mujtahidina ama ijmaul ulama kwani nene funguko la sharia bali muhimizo leo na hutumika kisiasa eh kuweza kufanya uislamu kama ukiritimba monopoli kwamba hawa ndio wataka, usa, wataka na kuupasisha nini uislamu wetu ndio tunaona kama haya tulikibara ulama ya saudia Arabia wakajuzisha Saudia kuingia katika umoja mataifa, kuingia katika taasisi za kibiashara IMF walbank ambazo misingi yake ni yapeleka mambo kwa riba. Toona wakajuzisha Saudia kuingia katika Arab League ama haya hizi ni viama vya kizalendo. Ninakwambia ni nani hawa? Ni ijmaa Ijmaa wa ma ulama, maulama wamekubali nayo ni nini? Chimbuko la sheria huwezi kwenda kinyume kinyume nayo vile vile uh, hizi za maula leo zatumika kuzuia harakati za Kiislamu za kisiasa eh kuzuia harakati aina yoyote inautaka kuregesha maisha ya Kiislamu kupitia khilafa utaona wao ndiyo wanaotumika kufanya nini kuzuia kwa kuwa ni nini hiyo ni ijma'a wa ulama na unishimbuko la sharia wakisema haifai basi na kwa ni dalili haramu na eh, naika toka juu mpaka choone mpaka chini leo pia tusikia tu ehhe utasikia kuna ijma'a imepitishwa msikitini hapa kwamba hakuna mtu kusimama kuzungumza hapa na Seheji jumaa leo. <laughs> eh kuna ijumaa kuna shura imebidishwa ijumaa imekubaliana kamati ya msikiti kuna ijumaa imekubaliwa so hizi zote ni katika ni kama kukejeli ustinamu kihakika ijimaa inakubalika ni ijimaa ushahaba pekee yake si ijma' wa ul ulama wala ijma' uh, al-umma bibo lingine ambalo hawakukubaliana nalo wasomi wote ni ijma ahlul ni ijma ya watu wa nani wa mtume <laughs> eh, masharifu wanaukubali ijma ahlul wanatumia dalili zifuatazo kwanza wanatumia aya katika sura Allah subhanahu wa ta'ala sema ya ni nabi nabii yuridu Allah yudhiba ankum arrijsa ahli albayt wa yutahirukum tatheeran wake za mtume hakika Allah subhanahu wa ta'ala kusafisha kusafisha watu wa nyumba ya mtume sallam na machafu wakasema hapa kumetumika neno arrijsa uchafu wakasema ni madhambi rizni madhambi kwamba ahlul ni maasumii ni wao hawafanyi madhambi kwa hivyo wakikubaliana juu ya jambo inakuwa ni nini ni dalili ni chinguko wakasema ndoakasema ijma ahlul bait binafsi wakasema dadi nyingine ni ilipoteremka aya hii sitalama kavua juba lake na kuvisha wafunika nalo uh, Ali, Hussein, Hasan na Fatima kisha akasema a dhamma ha'ulai ahlul Allah hawa ndiyo nani? Watu wa nyumba yangu. So wakaifupisha tena kutoka ahlul jumla, wakasema ahlul ni Ali, Hasan, Hussein na Fatima. Pia wakatumia dalili katika sunna za salama kasema inni tariku fiikumul thaqalain kitabu allah wa itrati, na wachieni nyinyi vitu vizito viwili kitabu cha allah subhanahu wa ta'ala na familia yangu aya aya walioitumia eh aya walioitumia Inaosema yenye kizamu mtu anataka kuondoshia nini nyenye? Regis. Wakasema Regis ni nini, nini? Ni madhambi kwamba watu hawakosi. Kwa hivyo makubaliano yao ni chimbuko la sheria ni dalili. Hi aya ni Tuki Tukisema aya nidhani ina maana gani? Amin Tukisema aya ni nidhani ina maana ehhe Ni dhanni dalala. Haykuna aya haya ni dhanni katika khutubati. zote ni kiasi katika khutubati. Tokiwa ni dhanni haimaanishi tu ikata haya, ni kat'a e aya katika khutubatu, lakini katika maana ni dhanni. Maana ya rijz. Rijz si wasema ni madhambi. Rijz si ina maana zaidi ya moja. taona so, katika Qur'an ikatumika rij kwa maana tofauti tofauti katika suratul -al -al an'am Allah sema kadhalika yaj'alullahu riisa 'alalladhina la yu'minun Allah atawawekea uchafu ama aibu wale ambao hawamini a nyingine akasema Allah subhanahu wa ta'ala wama kana lilnafsin an tumina illa bi idhnillahi wayaj'alu rizqan lalldhina la yaqilun hai kwa nafsi kuamini ila kwa idhni Allah subhanahu wa ta'ala na akawekea uchafu tabia mbaya wale ambao hawatimii akili na katika aya hii vile vile twaona Ali ibn Abi Talha akasema Rijisi maana yake ni sheitani Mujahid akasema Rijisi ni chochote ambacho si wa kila bin zayd bin aslam akasema rijs ni adhabu sote tunaona Rijisi ikafahamika na watu tofauti kwa maana tafauti rijs ikaja katika Qur'ani katika aya tofauti kwa maana tofauti maana ya uchafu maana ya tabia mbaya sasa so, kusema kama Rijisi hapa ni yamanisha nini madhambi Allah anawaondoshia nini madhambi ahlul bayt rijini na hai nini Yakini, kwamba kweli hapa imemaanisha nini madhambi so kama dalili inayotumika ni nini zanni haiwezi kutumika kama ushahidi kwa, kwa, kwa nini Zani, haitumiki ushahidi wa machimbuko ya sharia waa so, watema hii dalili ndio kudai aya sema yasema kwa nini nini dalili ya kuwa alunboyt ijma yao ni nini chimbuko la sharia abudu dalili ya kusema hili ni chimbuko la sharia gaya, gaya ni lazima ni dalili gani dalili gani wakati dalili yenyewe ni nini nidhani kwa sababu haimkini kuwa ni nini kuchukuliwa kama chimbuko la sharia vile vile ni aya yasema yaani sa'an nabii enyi wake za nani za mtume kuonesha kama yazu Allah da kuondoshia madhambi nani familia ya mtume yote wakiwemo nani wake zake wote je wake zake mtume wote ni maasumid utaona hata wao hawakubali hilo bali watakutajia tu baadhi ya nani baadhi ya ya watu katika alul kwa kwamba hawa ndiyo nani wakubalika vile vile hadith ya Zaid bin Arqam Husain rajim an alimuuliza Zaid "ewe Zaid ni ipi familia ya Mtume?" "Je, si wake zake?" Zaid akamwambia Naam familia ya mtume ni nani Wakezake kwa sababu ukisema ijma wa ahli albayt ni ijma wakiwa mwanani wake zake mtume wote na wote hawakusi Kisha Zaid akasema familia ya mtume ni ile ambao haifanyi nini sadaka sadaqa nayo ni familia ya Ali ni familia ya Aqib ni familia ya Jafar kwa hivyo hawa wote ni nani Ahlul kwa hivyo hawa wote ijma yao hawa wote kwa mujibu wa kusema ijma yao ni kwamba hawa wote ni nani Maasum hawafanyi makosa ambao si ukweli kwa hivyo ijma Ahlul dalili anazozitumia wanaulingania Ijmaa bait ni dalili zani na haiko wazi ni nani ahliun kwa wao na ikiwani hivyo basi ni wote wametakaswa na ni wote hawafanyi nini hawafanyi madambi nyingine chimbuko ambapo walikubalianwa na maula wote ni ijmaa ahliul madina unao wanaosema Ijmaa ya watu wa madina ni nene chimbuko na sharia wakikubaliana watu wa Madina basi wakisema hii ni yafaa basi hiyo ni dalili ni wala si ni hadithi ya Mtume aliye Mtume aleehi salatu wasallam al-Madina al tukalkir tanfi khabathaha wanyasaa tibuha Madina ni kama kir ni kile kidude ambacho hutumiwa na wafuachuma waki, waki kama makasi hivi ya atoa upepo kusafisha katika ile moto kutoa zile takataka za taka taka vyuma na kutia moto makali so, kwa sababu Madina ni kama kir yasafisha uh, uchafu na kuangaza wakasema hii ni dalili kuwa Watu wa Madina si wachafu kwa sababu watu wa Madina yasafisha nani? Wachafu. So watu wote walioko Madina ni wasafi kwa maana watu wa Madina ni nani? Hawafanyi makosa na makubaliano yao ni nini? Simbuko la sharia Hadithi hii ukiangalia e, e, kwa urefu wake ni alikuja mbedui kwa Mkutume Aliye salatu wasalam akiwa ni mgonjwa akamwambia ya Rasulullah mimi nimetoa bai'a kwako wewe lakini sasa hivi hali yangu ni nini dhaifu mgonjwa mimi na nataka kutoa baya toa bai'a kwenye shingo langu mimi siko tena kwa Madina ndio kwenda zangu sasa akamwambia sitoi baya, sichukui bai'a kutoka kwako tena uiruhie tena baya na bai'a kutoka kwako kwa. ushatoa ushatoa Udemedu akaomba tena mtume. Nitoa baiya kwenye shingo langu, mimi nitakuregea zangu. Sasa namba akamwambia sitoi baiya, Sichukui baiya kutoka si, yani sirudishi tena baiya kutoka kwako. Udemedu akaomba mara tatu ya, ya Rasulullah chukua baiya yako kutoka shingo langu. Sasa mara tatu akakataa. Huyo bwana akakimbia. Akatoka Madina na kurejea maeneo yake. Sasa makasema Madina ndio Qalkir, futoa, kujafisha uchafu. Hii dalili haijamaanisha kastu kwamba watu wa Madina ni nani maasomeni. Hii dalili yatoa sifa ya nini? Ya mji wa Madina. Kaunti sana anakuja ku sifu vitu vingi. Hii dalili hadithi mtu sana anakuja ku sifu tu nini? Mji wa wa Madina. Na kuna watu wanakuja kuifasiri tofauti tofauti hadithi. Kila moja akaja nini? Maana kuna wengine akasema baka Madina yaondoa uchafu kwa maana za mazile majina alikuwa ni nini? Asim ya Daula. Serikali iliyohit capital city ilikuwa kwao pale khilafa. So alikuwa hairuhusu nini? Uchafu aina yoyote pale na kitafisha nini? Uchafu pale ilikuwa kwa kuna hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala 100%. Ala mia fin mia. ala kuli hal. Hadithi hii haiashiriki popote kwa watu wa Madina ni nani? watu wasiokosa bali ni sifa tu ya mji wa wa Madina isitoshe ukisema mji wa Madina al-Madina tukalkir Madina ni kama kir huotoa uchafu ina maana wale pale ni wasafi ijma wanakubaliana kwa sababu definitely itakuwa ni ijtihad zao ambao hawakosi ijtihad zao itakuwa ni nini sahihi so jamaa za watu wa Madina wote ambao ni sahihi ni nini kimuko na sharia so ukisema kinyume na hivyo ni uchafu so Madina imekuja kutoa uchafu so ina maana uchafu huanaanisha ni nini ijtihad ambayo sio sawa kwa sababu watu wa Madina hawezi kufanya ijtihad ambayo sio sawa ndio maana wakawa ni nini wasafi ijtihad ambose si sawa ni nini kwa maana hadithi hii kama al ni nini uchafu ina maana ijtihad nyingine ambayo si sawa ni nini uchafu wakati tunaona Mtume Muhammad akija akasema neno habata kalitumia kwamba lina maana mbaya nisiokubalika pale aliposema kwamba njimbo ni mchafu na thamani yake ni chafu akasema mapato ya wa wazina ni machafu. Sio ukisema ijma nyingine ama ukisema ijtihadhi nyingine ni chafu ina maana ni mbaya ni madhambi in sivyo tunajua hakuna ijimaa gani eh? hakuna ijtihadhi gani. ehhe Hakuna ijtihadhi mbaya ijizi mwenye kupata na mwenye kukosa wote wana nini? Wana sisi tutasema kwamba yale mengine yote ninine? ni nini ni haba tu uchafu hawa ejtiaji yao ni nini ni sahihi kwa sababu hawakosi kwa maana wale wanaokosa ejtiaji zao ni nini ni chafu ambapo si kweli hakuna ejtiaji ambayo ni nini ni chafu ejtiaji zote zina nani nini sababu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala Kwa uchache leo tumezungumzia machimbuko mangapi ambayo hayakubaliano na watu wote ya kwanza tukasema nini gani albase ijma kwanza ijma ambayo a, si ijma machimbuko ambayo sheria hayakubaliano na jumla ya nani ya maula ya kwanza ni nini ijma al-umma eh ijma ijma umma ndo ya kwanza wakati zile dalili ambazo tumezosoma hapo tukaona zile dalili ni zani eh? na kunao dalili nyingine inao kwa dai kinyume na ile kama wasema umma hawakosi tukasema tukaoje tukaona watu, watu gani wenye makubwa eh na mbua mwitu wale wakosa so, tukasema hata hao wakichukuliwa kama kama kama maneno yao ni nini ni chimbuko tukasema katika umma vile vile kuna watu wa tukisema basi hata watu wa ahmi kwa yao ni nini ni na sharia, chimbuko la sharia haimkiniki. Chimbuko lingine tukasema ni gani? Ijma'ul umma. Baada kuona kwamba ijma'ul ijma'ul umma baada kuonekana ijma'ul umma haiwezi kwa zile sababu ambazo ndogazeleza, wakasema basi sawa, hatutachupa umma mzima bali tutachupa sehemu ya umma nao ni nani? mumu taidina watu wao ona hata hii pia ifanyeni nini haikubaliani kwa kwanza hakuna la hakuna dalili yoyote sikatu wala si dhani inawashiria kwamba ijmaa ya umma ni nini chimbuko la sharia abtas ambapo chimbuko la sharia ndo ni lazima kueni dalili gani tatu hii ijmaa ijmaul ulama hakuna dalili yoyote inawashiria kwamba ni nini chimbuko la sharia vile vile tukasema ni nani mushahid tajaja huyo ni nani mushahid wale maulama maula wa zamani nani kwa nani nani ni mujtahidina ni mushahid vile vile tukazungumzia kuhusu ijma kama chimbuko ambalo ali kukubaliana fukasema, na watu wote ukasema dalili anautumia ni nini ni dhanni dalili ni dhanni kwa maana rizq ina maana zaidi ya moja isitoshe ukosema kwa kwamba ni madhambi wametakaswa na madhambi ni al wote wakiemo nani wakiwa mtume wote na familia yake ni familia jafar, familia ya Ali wote wamefanya nini wametakaswa na na madhambi kitu ambacho si kweli Nikieleza mna ijma ga ni ijma'u al-Madina eh wakati hadithi ya sifa ya nini ya mji wa madina, kufanya kwamba watu wa madina wamefanya nini wametakaswa na madhambi ukasema siku ni hadithi hii imekuja kusifu mji wa madina wala siku takasa na kusema kwamba watu wa madina ni masumin watu so, kosa kesha kwamba ijmaa yao ni nini ni chimbuko la la sharia inajaluta kwa hapa